primele două capitole sau, mă rog, primele prima parte, ce face Pavel vorbește despre a, faptul de fapt cu asta începe, nu? Mie nu e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire pentru mântuirea fiecăruia care crede în a Iudeului și apoi agricoliști. Cu aceea explică de ce ce înseamnă vestea asta bună, Evanghelia. Că, de fapt, vestea bună presupune că înainte că există o realitate rea, tragică. Și demonstrează, Pavel, că toți sunt păcătoși. Ajunge la concluzia asta. Toți s-au abătut, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din alinul pe Dumnezeu, toți au abătut ce au ajuns niște netrepnici. Nu este nici unul care să facă bine, nici unul măcar cât lor așa și spune. Le, le descrie, îi descrie pe, pe toți oamenii aici. Nu, nu numai pe ăia răi și la care ne gândim cu, cu înfrigurare sau cu nu cu înfrigurare, cu temere, cu Bă, ce rău omul. Nu, la toți. Noi toți suntem așa. Ne descrie aici. Și concluzia lui, Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său. Asta e Evanghelia, de fapt. Că deși noi suntem toți păcătoși, Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Cum poate lucrul ăsta? Prin credința în Iisus Hristos, care s-a dat ca o jertfă. Și data trecută am văzut, am discutat puțin despre uh, termenul ăsta care e cam neglijat. Toată lumea vorbește despre justificare, despre socot, că suntem socopiți neprimeniți. Ăsta e aspectul juridic. Însă există și aspectul ăsta emoțional, pentru că Dumnezeu e mâniat de păcat, e, e, e indignat. Nu poate să-l treacă așa, pur și simplu, cu vederea. Ci mânia aia trebuia, trebuia să fie uh, calmată, trebuia să fie satisfăcută. Indignarea aia să fie satisfăcută să fi și. Iisus Hristos este ispășirea noastră, spune aici în 25. Asta ce am văzut. Acum, bineînțeles că oamenii care l-ascultau pe Pavel zice, ziceau bine, bine. Pavel, tu acum, tu ce vrei să spui? Că Dumnezeu acum și-a schimbat toată gândirea? Oare legea a fost dată în zadar? Păi atunci de ce am mai primit noi legea? Ce, ce rost mai are Cum am zis și mai devreme în, în capitolul 2 Ce rost mai are să fii iudeu De ce am primit legea De ce toată istoria asta De atâția mii de ani Care am trăit-o noi E degeaba Am citit versetul 25 Spune Pavel Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte Să fie prin credința în sângele lui O jertfă de ispășire Ispășire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 Deci, prin credință, spune versetul 31, deci prin credință desfințăm noi legea, nici de cum. Din potrivă, noi întărim legea. Ce spune Pavel aici? Dumnezeu e același. Dumnezeu nu... A fost Dumnezeu Vechiului Testament care a gândit într-un fel și după aia au zis nu-i nu bine cum am gândit până acum, schimbăm totul, trecem la har. Nu, Dumnezeu e același. Spune el Fraților, el o trecut cu vederea păcatele în vremea îndelungii răbdării. Înainte de Hristos, el trecuse cu vederea păcatele. Oamenii erau numiți în același fel și înainte, pe baza credinței. În același fel. Același fel de a se raporta la Creație, îl urăște păcatul, ura păcatul și înainte și după Hristos și îl iubește pe păcătos și e același plan de mântuire începând din Geneza capitolul 3 când îi spune descopere șarpelui care e planul lui de mântuire sau indirect îi descoperă nou, prin ceea ce îi spune șarpelui același plan de mântuire e același Dumnezeu în Vechiul Testament și în Nou Testament și e același Dumnezeu pentru iudei și pentru neamul. de fapt o să vedem un pic mai târziu că în economia lui Dumnezeu nu exista niciodată iudei și neamuri. De fapt, a existat. Deci, în fapt, în istorie. Dar o să vedem ce vreau să zic prin asta. Și că nu s-a răzgândit în prezent, în privința legii. Dumnezeu nu s-a răzgândit în privința legii. Spune aici, deci, prin credință desfințăm noi legea nici de cum. Noi întărim legea. Care era scopul legii? În Galaten, capitolul 3, citim lucrul ăsta, versetul 24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 Deci legea, funcția, scopul legii, funcția legii Aceea de pedagog, de îndrumător Spre Hristos Deci, ce zice Pavel aici? Prin credință noi întărim legea Dacă ajungem să credem în Hristos Înseamnă că legea și-a împlinit scopul Noi am desăvârșit-o, am întărit-o deci, Înțelegeți? Dacă ajungem să credem în Hristos Înseamnă că legea și-a făcut treaba de a ne îndruma spre Hristos. Și făcut? Și ideea care e? De exemplu, legea e ca și un arac pentru o plantă. Pavel spune acolo că era un supaz legii. Îmi un arac lângă un copac. De ce îl pui? Ca să crească copacul, să nu bată vântul, să nu frângă tulpina și așa mai departe. Legi de arac, aracul ăla e acolo să susțină tulpina. În momentul în care copacul ajunge la o anumită grosime, aracul nu mai e trebuie acolo. Nu-i mai nevoie de arac. Aracul și-a făcut treaba, și-a împlinit treaba. La fel și semnul, un semn de circulație, nu? O curbă periculoasă, semn de curbă periculoasă. Îl vezi, știi că vine curba periculoasă, dar după ce-a trecut curba, nu mai e nevoie de semnul respectiv, că și-a și făcut treaba. La fel și cu legea. Dumnezeu nu s-a răzgândit. El a dat legea asta nu, nu a dat legea cu iluzia că omul o să, putea, o să poată ține legea Dumnezeu a dat legea știind sigur Că omul nu o va ține Nu va respecta Mai cu seamă că Dumnezeu, Iisus spune Ați auzit că s-a spus Din vechime Să nu omor Dar vă spun că Dacă gândești rău de aproapele tău Ai și comis crima Cine vorbește acolo? Isus? Iisus, cine e Iisus? Iisus e Dumnezeu nu? e cel care, e legii vorbește și el acolo explică care a fost intenția inițială a legii ce-o vrut Dumnezeu prin porunca asta să nu omori nu vrut numai să nu scoți cuțitul sau mai știu eu ce barda sau pistolul sau caznicovul și să omori oameni, nu pentru că fata fizică are, își are originea în inimă, în minte. Deci legea își are originea sau își are tărâmul de aplicație în inimă, în inima omului. Nu s-a răzgândit în, în privința legii. Pe urmă, Pavel continuă și dă două exemple din viața lui Israel, două exemple foarte respectate de, de Israel. Spune ce vom zice dar în capitolul 4, versetul 1. Ce vom zice? Dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram. Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire. Când a fost socotit Avram neprihănit? Hai să vedem puțin. Care e istoria lui Avram? Avram era un păgân care se închina la lună. Și Dumnezeu, la un moment dat, îi vorbește și spune să iasă din țara lui, din casa tatălui lui, și să plece în locul unde o să-i arate. Avram locuia în Ur, în Caldea, în locul cel mai tare din lume, în vremea respectivă, cel mai avansat, unde în Ur s-au inventat jacuzzii în caldea și așa mai departe. Acolo era luxul de pe lume. Și Dumnezeu îi spune să plece de acolo, să meargă, să locuiască în corturi, în țara unde o să arate el. Însă, Biblia nu atunci spune că, Dumnezeu, că o o socotit Dumnezeu neprihănit pe Avram când a plecat de acolo, nu? Când, în Geneza, capitolul 15, când Avram aude din nou din partea lui Dumnezeu spune, după aceste întâmplări versetul 1 cuvântul Domnului cine e cuvântul Domnului? la o paranteză a început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu cuvântul era Dumnezeu Isus. deci cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis Avram nu te teme eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare și Avram îi spune Doamne Dumnezeule ce îmi vei da Căci mor fără copii el era, Asta era problema lui cea mai mare Că nu avea moștenitori. Și Se simțea ca și cum O muncit, o strâns, o adunat Averi degeaba Deci iată că nu mi-ai dat, mi dat sămânță îi zice, aveam Și slujitorul născut în casa mea Va fi moștenitorul meu Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel Nu el va fi moștenitorul tău Ci cel ce va ieși din tine Acela va fi moștenitorul tău după ce l-a dus afară, i-a zis Uită-te spre cer și numără stelele Dacă pot să le numeri Și a zis, așa va fi sămânța ta Avram a crezut pe Domnul Și Domnul i-a socotit lucrul acesta Ca neprinănie Când? O socotit Când au făcut pasul ăsta mare În credință să plece din Cel mai tare loc de pe pământ Într-un loc unde nu știa unde merge Sau Când L-a dus pe Avram pe Abraham, pe Isaac Jefă, pe altar, înaintea lui Dumnezeu când au făcut el fapte din astea radicale, nu când au zis wow, chiar așa o să fie ți-e loc pe Dumnezeu când i au zis, așa ca și, stel, ca și stelele de pe cer așa va fi sămânța de numeroasă urmă într-alt loc îi zice ca și, ca și nisipul mării va fi sămânța și interesant e că s-au apreciat și s-au făcut un, o estimare și că stelele de pe ceruie sunt 10 la puterea 23 numărul lor și la fel și grăunțele mă rog, Nu știu cine a făcut aproximarea asta sau aprecierea asta, estimarea asta, dar interesant. Avram o crezut, l-au crezut anul două ori, înseamnă că trebuie să fie la fel de multe stele ca și în uh, grăunțe de nisip pe Pământ. l a crezut pe Dumnezeu în mod literal. Avram l crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost socotită nebrigainire. Faptul că, Dumnezeu, că l a crezut pe Dumnezeu când i a spus, i făcut o promisiune. Însă, în versetul 4, celui ce lucrează, plata cuvenită lui, îi se socotește nu ca un har, adică nu ca un cadou ci ca ceva datorat Dumnezeu nu este dator nimănui noi încercăm să l îndatorăm pe Dumnezeu ne gândim că în felul ăsta câștigăm favoarea lui însă Dumnezeu nu poate fi îndatorat și dacă lucrăm dacă facem lucrări pentru o răsplată El ne va da răsplata și ne va da chiar răsplata pe care o așteptăm noi dacă așteptăm laude din partea oamenilor din public ne dă, ști dar cu atâta rămâne. dacă așteptăm o răsplată în cer el ne va da răsplată asta, însă în ce privește mântuirea nu este o plată, deci nu, el nu, nu, ne, nu, e, nu ne este nouă dator nu e dator omului să-i dea mântuirea, ci el o dă pentru că vrea el, așa vrea el așa îi place lui să dea mântuirea gratis cadou și nu numai că dă mântuirea gratis, cadou ci, deci nu numai că își arată mila gratis adică nu ne dă ceea ce merităm, ci ne dă ceea ce nu merităm adică ne zice așa, ok tu ai păcătuit, meriți să fi omorât, însă te iert, mai mult decât atât, te lasă, intri în casa mea, uite aici cardul meu, ba, la contul meu, știi, ai acces la contul meu de neprihănire, el ne impută, să zic așa, ne impută, pune asupra noastră neprihănirea lui. Noi nu avem o neprihănire a noastră în noi, în noi nu e nimic ca bun, nu e nimic ca neprihănire. Însă el ne dă, ne, ne dă neprihănirea lui și el creează neprihănire noi. Asta înseamnă sfințirea. Și asta e o lucrare suntem șantier în lucru toată viața noastră o să fim un șantier în lucru când cineva lucrează salarul este datorat și cei care lucrează pentru mântuire o fac pentru că îs prea mândri să accepte harul lui Dumnezeu îs prea mândri, A, cum se poate? Nu se poate dea Dumnezeu așa, asta e ieftin har ieftin nu e har ieftin, l pe Dumnezeu viața lui nu e ieftin, e foarte scump Însă el îi dă gratuit. Și în al doilea exemplu. Spune, tot așa sau tot astfel, versetul 6 din Romani. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprionit. Ferice zice el, de acela ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu ține Domnul înseamnă păcatul. Haideți să citim de fapt ce zice David în original Psalmul 32 pentru că Pavel se oprește și eu vreau să mai citești ceva din Psalmul ăla care e foarte important. ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este biclenie. aici sunt trei lucruri pe care le spune Pavel, de fapt patru lucruri despre cel care care o socotit prin. zice ferice de cel cu fără de toate astea îs, o, mă rog, primele două fără, cu fără de lege iertată cu păcatul acoperit la piateza pasivă nu el le face, nu omul ăla le face ci Dumnezeu le face el e beneficiarul numai, nu ferice de omul căruia nu ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este vicănie spune câtă vreme am tăcut mi se topeau oasele de gemetele mele, necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Și fiți atenți ce descoperă. De fapt în, în română nu prea se simte aspectul ăsta. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. E, tu ai iertat, ei, ei, aici ai folosit perfectul compus. De fapt, ei, ei, iertase și e mai mult ca perfectul în, în ebraică. Deci când am mărturisit, când mărturisesc păcatul, am realizat, mi-am dat seama, zice David, că tu iertasești păcatul meu. Și toată chestia asta e, e de fapt lucrarea diavolului care ne ține, ne ajut, ne, ne îndeamnă, ne, ne face să ținem păcatul ascuns secret. Să, să, ne, să credem că putem să-l ținem ascuns. Că putem să-l ținem secret. Să nu-l mărturisim. Însă dacă îl mărturisim, constatăm cu uimire că de fapt Dumnezeu iertase păcatul meu. Asta e. Deci mântuirea se capătă prin credință. În epistola către vei este o panoplie a credinței. În capitolul 11. O listă de oameni ai credinței. Nu a faptelor, ai credinței. Hai să, de fapt, nu vreau să citesc în nevrei, dar să merg, să, să, să vedem lista aia un pic. Nevrei, capitolul 11. Primul de pe listă e Avram. Nu, primul de pe listă, pardon, primul de pe listă e uh, Abel. Deci primul e Abel, al doilea e Enoch. Dar hai să trecem, de fapt, la al treilea, uh, în versetul 7. E Noe. Zice, prin credință că când a fost înștiințat de Dumnezeu uh, despre lucruri care încă nu se vedeau, a făcut Arca ca să-și casa. Și prin ea el a lumea. Deci prin credință noie, noie, dacă vă aduceți aminte, după ce a ieșit din arcă, e ce-a făcut? O semănat o vie. S -a -s -a. Și ce-a făcut cu via Au făcut vin, o băut, s-a îmbătat și s au făcut de toată cacaua. Dar vedem ceva de... Deci vedem pomenit de lucrul ăsta aici? Nu. Prin credință Avram. Al doilea e Avram. A fost chemat să plece într-un loc care avea să-l ia ca moștenire. Asta e un pic, că nu e, asta e toată povestea. Povestea ei că Avram a ajuns în locul ăla, dar nu a stat acolo, s-a dus în Egipt. Și ce pățit în Egipt. O mințit, și o dat nevasta de concubină la faraon și așa mai departe. S-a întors cu averi sporite de acolo, dar și cu roaba pe care o chema Hagar, nu? Și roaba asta, Hagar, o da naștere lui Ismael. Din cauza asta avem bătălie în Orientul Mijlociu astăzi, nu? Dar nu-i pomenit lucrul ăsta aici. Prin credință, Sara cu toată vârsta ei trecută a primit putere să zămislească. Da, Sara, de fapt, a fost cea care i-a zis lui Avram uite te nu, eu sunt bătrân acum, iau o pe Hagar, ca de nevastă să-ți facă ea copil, știi? Deci putem la fiecare din lista asta care e destul de lungă să găsim în Vechiul Testament măcar ceva măcar ceva, un lucru care să fie condamnat de lege. Care să fie condamnat prin lege, prin cele 10 porunci, nu? Putem găsi foarte ușor. Și cu toate astea vedem că în evrei nu-i nu pomenit nu pomeni nimic. De ce? Pentru că în Psalmul 103 spune David cum e răsăritul față de apus? Așa trimite Dumnezeu nelegiuirea sau păcatul de la om. Și asta era, era foarte frumos ilustrată în jefa de Ion Kipur la evrei. Cum era jefa asta? Ei trebuiau să ia doi țapi. Unul dintre ei era țapul să, și să tragă la soț. Unul dintre ei era sortit pentru Azazel. Deci era, totul preoții spuneau mâinile pe capul țapului respectiv și mărturisau păcatul. Transferau, cum ar veni păcatul, țap. pe țapul ăla. Și după aia ce făceau cu el? Japul alungau în pustie. Deci și Dumnezeu spune așa cum și celălalt țap, bineînțeles, îl, îl jerfeau și stropeau, făceau ispășirea pe, pe altar. Pe, nu pe altar, pe tivotul legământului, pe capacul ispășirii. Și așa zice în psalmul ăsta, cum este răsăritul față de apus, așa trivite Dumnezeu păcatul de la mine, de la, de la oameni, de la cei care îs neprihăniți, care au credință. Prima parte, deci asta sunt cele două exemple pe care le, le dă Pavel, le dă, le dă, pardon. Fericire de omul că nu ține Domnul înseamnă păcatul. Fericirea aceasta, zice Pavel, este numai pentru cei tăiați în prejur sau și pentru cei netăiați în prejur. Că zicem că lui Avram credința i-a fost socotită neprihănire Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui în Nu când era tăiat în ci când era netăiat în Apoi a primit ca semn tăierea în prejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era în prejur, Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor ce cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați prejur, adică celor care nu numai că sunt tăiați prejur, dar și calcă pe urmele credinței lui, credințele acelea pe care o avea tatăl nostru Abraham când nu era tăiat prejur într-adevăr, făgăduința făcută lui Avram sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință un pic uh, complicată exprimarea lui Pavel aici, însă ideea care e? Că Avram în Avram era o singură credință și urma în Isus să fie o singură sămânță Pavel spune în Efesen că el, prin trupul lui, a făcut din cele două, din Israel și din neamuri, unul singur, adică biserica. Prin jertfa lui Hristos s-a născut biserica, care e constituită din neamuri și din evrei, împreună, într-un singur trup. Însă, asta nu vine ca o surpriză, pentru că Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram eu zic așa făgăduința, în versetul 13 făgăduința făcută lui Avram sau seminției lui nu semințiilor lui este o singură seminție în Avram o singură promisiune a mântuirea pe care a făcut-o lui Avram Dumnezeu pentru toate neamurile el era neam nu, nu era evreu. evreu evreu în adevăratul sens al cuvântului deci, cum zice acolo în Filipen, că Eu sunt vreau dintre evrei, în împrejur a opta zi, din seminția lui Benjamin și așa mai departe, am ținut legea și așa mai departe. Ăștia erau evrei, ăsta e un evreu, un evreu care teată împrejur în a opta zi, care e una dintre cele 12 semințiali din Israel, și mai departe. Avram însă a primit o promisiune și, crezând promisiunea aia, credința asta i a fost ocotită cotită neprinătire și Dumnezeu ca un semn, ca o pecete a neprihănirii lui i-a dat tăierea împrejur care e un semn exact așa cum botezul e un simbol e un simbol al faptului că noi am murit împreună cu Hristos și trăim dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi exact așa era și tăierea prejur, tot un simbol și ce simboliza? Faptul că evreu, omul Avram sau urmașului vrea să înlăture firea, carne, firea pământească și să trăiască prin Duhul. În Avram o singură credință într-o singură și o singură sămânță. Sau că va fi o singură sămânță. În versetul 14 continuă căci dacă moștenitorii sunt cei ce țin de lege, credința este zadarnică și făgăduința este nimicită. Pentru că legea aduce mânie și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. De aceea se fac sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram. Nu mai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru, al tuturor. După cum este scris Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri El adică este tatăl nostru Înaintea lui Dumnezeu în care a crezut Și care învie morții Și care cheamă lucrurile care nu sunt Ca și cum ar fi Am văzut că Credința nu desfințează legea Din contră Dacă ajungem la Hristos La credință în Hristos Legea a fost împlinită și a făcut Și a realizat scopul pentru care a fost gândită Însă legea, desfințează, spune aici Pavel, credința. Dacă e prin lege, nu mai prin har. Dacă e prin har, nu mai poate fi prin lege, moștenirea. Mântuirea se capătă în același fel, și de către evrei și de către neevrei. Prin credință, prin har, prin credința în harul lui Dumnezeu, în jefa lui Iisus Hristos și în faptul că Dumnezeu l-a înviat pentru că Jefa lui a fost primit, a fost acceptat, a fost suficientă ca să asigure mântuirea tuturor. Tuturor. Punct. Cine beneficiază de ea? Cei care vin și acceptă, o acceptă prin credință. Însă, Isus a spus pe cruce, s-a ispravit. Traducerea românească are așa o, o tentă tragică. Dar, de fapt, termenul pe care, sau ce spune Isus e un termen economic, de contabil. Te telestai, adică plătit în întregime. Dacă avea o datorie, făcea un act din asta de ipotecă. Sub semnatul, la la, bla, bla, bla, bla datorezi uh, numitului putare atâția bani. Și semnai. Pe ce și așa mai departe. Documentul. Documentul îl avea și după aia când îi plăteai datoria, ce document scria te telestai, plătit în întregime. Și toată aveai documentul ăla și nu mai puteai fi tras la răspundere, Nu mai puteai să, vi, să vină cel care ți-o dat împrumut, să zică a, păi, dar în tu nume, dar nu o parte din datorie. Uite aici, plătit în întregime. Știi? Și asta spune Iisus pe cruce. Te telestai, plătit în întregime. S-a isprăvit. Datoria îi acoperită. O să ne oprim aici. Deci, asta e ca, ca, o, ca o, un rezumat. Dumnezeu e același, nu-și-au schimbat gândirea, nu și a schimbat planul. Planul, planul e același de când, dinainte, de fapt, de a Lumii, nu? Și planul are în vedere credința în credincioșia lui, lui, lui Dumnezeu, credința în gerfa, în, în lucrarea, în faptul că Dumnezeu. Dumnezeu Fiul a fost credincios planului Tatălui știi, și a mers la capăt cu el. Hai să ne rugăm. Tată, drag, îți mulțumesc că, Doamne, așa ai găsit de cuvință să ne faci cadou mântuirea. Că nu este ceva ce se câștigă, ceva pentru care să trebuie să muncim, ci tu ai găsit de cuvință să ce faci cadou. Și, Doamne, te rog să ne ajut să muncim pentru dragostea cu care ne-ai iubit, Doamne, să fim motivați în, în trăirea noastră, în umblarea noastră, în vorbirea noastră de dragostea ta, de ce ai făcut pentru noi. Și să ne ajut ca dacă tu nu ai recurs la lege ca mijloc de, de mântuire, Doamne, să nu recurgem nici noi la, la lege ca mijloc loc de, de mântuire, de, de a pune pe oameni în robie, Doamne. Ajută-ne să vestim, să trâmbițăm harul Tău și dragostea Ta și credința, Doamne, că mântuirea vine prin credință. cuvântează ne săptămâna. Te rog să ne ajut să umblăm aproape de Tine, să nu ne uităm sau să nu uităm de părtășia pe care vrei să o avem cu tine, zi de zi ca să te cunoaștem mai bine și să te putem reprezenta mai bine în numele Domnului Isus, am rugat